Am plecat cu Thomas la păltiniși pentru trei zile, cu gândul că vom aduce ultimele modificări la volumul Heidegger în urma observațiilor lui Noica. L-am găsit însă pe Noica într-o stare de teribilă surescitare Era de nerecunoscut. În locul desfășurării bine controlate a fiecărei zile, ne-a copleșit în tot acest răstimp, de la nouă dimineața până către miezul nopții, cu vorbiri dezlănțuite, cu reacții imprevizibile, cu accese de tiranie, cu volubilități neașteptate, cu irepresibile izbucniri în plâns, care îl făceau să rușineze și să căineze amarnic ceasul bătrâneții. Avusese, cu o săptămână înainte, un sal de tensiune, amețeliu urechi și coborâse la Sibiu pentru un control medical amănunțit. Analizele spuneau că totul este bine, dar pe semne că o a sfârșitului Începuse să crească undeva în sufletul lui. Ne-a spus în repetate rânduri că trebuie să fim permanent atac, pentru a ne lăsa cuprins de moleșala care prevestește sfârșitul. Și, într-adevăr, Dumnezeule vorbea fără încetare, parcă temându-se de orice clipă de tăcere. În prima dimineață, am făcut turul pătinișului, dar fără ritmul pe care știa să-l imprime de obicei, acestei plimbări pregătitoare. A ținut să ne arate încă o dată locul de lângă schit, unde vrea să-și aibă mormântul, și mai ales a vorbit, a vorbit nespus de mult, coborând pentru prima oară, poate cu atâta voluptate și disperare, în trecutul său. L-am auzit acum pentru întâia oară, povestind amintiri din recluziune și simțind clar nevoia de a-și trece viața în revistă. Vrea neapărat să le întâlnească în București câteva cunoștințe pe care nu le văzuse de ani de zile, dar care acum îi se păreau a fi importante pentru că știau anecdote, anecdote din vremea lui. La casa mitropoliei, pe lângă Schit, se afla un clujan, domnul Hosu, pe care l-a rugat să ne însoțească, să ne povestească viața amoroasă a lui Blaga și Roșca. Habar nu aveți câte anecdote știe omul ăsta, repeta într în timp ce urca spre casa de lângă Schit, pentru a întâlni pe domnul Hosu, pe el care făcuse apologia bătrâneții ca fiind punctul absolut de acumulare al vieții, din care este firesc să se răsfrângă sensurile ei cele mai adânci, pe el care se mirase cum de nu a învățat omenirea cultă de șapte mii de ani încoace să moară, pe el care mă uimise prin neomenescul sau supraomenescul lui, prin tot ceea ce făcea sau simțea altfel, de cât se face sau se simte obște, l-am descoperit tremurând, pălăvrăgind, chicotind, amenințând și plângând, bătrânește și omenește deopotrivă. Și se mai ridica acum în el o finală nevoie de a pune lumea în ordine. Omul acesta care își închinase viața culturii române, care alesese să rămână în țară, care nu avusese în fond o familie, care își uitase copiii, bucurându-se că se desprinseseră de el pentru a-l lăsa să-și desfășoare nestingerii destinul, care-și petrecuse vârsta maturității în domiciliu obligatoriu și în închisoare, scrind în tot acest răstim fără încetare, cu gândul poate că nu-și va vedea niciodată vreun rând publicat, omul acesta care a făcut al cu nemiluita și care ieșind din recluziune ceruse permisiunea de a deveni antrenorul cultural al celor tineri, omul acesta care ajunsese la peste șaptezeci de ani un reper cultural al țării și care polarizase în jurul iubirile și urile cărturarilor noștri, devenind astfel, cum singuri plăcea să spună, o instituție, omul acesta voia, acum, în final, după ce se purtase o viață somnambulic și ahoretic, Îndemnându-i și pe ceilalți să facă la fel, spre a nu se invalida? Să pună, dacă nu lumea în întregul ei, cel puțin lumea culturii, în ordine. Am să vă arăt eu, vă, ne amenința mereu, noi, înțelegând că vorbele acestea ne traversează și ne depășesc, prelându-ne într-un toren mai vast, care tindea să cuprindă lumea toată și o zgâlție din inerția aceea a netrebnicii românești pe care în 1973 o înjurase la propriu, încheindu-și astfel scrisorile către directorii editurilor ce tărăgănau să fac simileze în întregime caietele lui Eminescu, mama ei de netrebnicie românească, cu stimă Constantin Noica. După articolul din Ramuri, cu cei 22 și cultura de performanță, începuse o campanie dezlănțuită de recoltare a genilor viitoare. Colindase Clujul, Sighișoara, Timișoara și avea în vedere Craiova și Iașul pentru a trece în revistă Tinerii de Viitor, între 25 și 28 de ani. Alcătuise dosare pe orașe, în care se afla trecută pe fișe situația fiecărui tânăr cărturar, prinsă pe două rubrici, ce știe ce-i trebuie. Bătea apoi la ușa autorităților locale, cerându-le ca tinerii aceștia să fie angajați o vreme după modelul sportivilor, pe posturi fictive, și lăsat să facă performanță culturală. Cum va fi arătat în aceste turnee, atins de aceeași sfântă nebunie care îl cuprinsese și atunci când ceruse aprig, cu opt ani în urmă, fac similarea caetelor lui Eminescu? Ne-a povestit că la Timișoara a plâns, făcându-o să plângă și pe funcționarea de resort de la Comitetul Județean de Cultură. Cum e cu putin să le spuneam, cum e cu putință să plătiți timp de o viață, 5.000 de fotbaliști care dau sau nu randament, vreme de 10 ani, rămânând ca restul vieții să-l petreacă în șprițuri, iar 5-6 oameni pe care aveți în județ, înzestrați excepțional spiritualicește, nu pot beneficia câțiva ani de un cantonament cultural, cu gândul că dintre ei se va alege cel care ne va aduce cândva Nobelul în țară? Cum e cu putință? Și am izbucnit în plâns. Dacă este adevărat că, într-o lume în care totul a devenit acțiune și practică, scrisul și cărțile au păstrat ele singure un sens soteriologic autentic, atunci, făcând toate acestea, însemna că noi, ca trădase somnambulismul fecund, care viza nu intervenția precară în contexte, ci în destine și comunități. Dar, până la urmă, toți marii gânditori, mușcaser din momeala faptei, de la Platon până la Kierkegaard și Heidegger. În cel privește pe Noica, este neîndoielnică dacă împrejurările nu l-ar fi ținut în frâu, ar fi rămas foarte departe de modelul gândirii pure care acționează doar în măsura în care gândește. Școala lui de înțelepciune, la care visase încă din tinerețe, era, în fond, o instituție în toată regula, care nu avea decât să-și elaboreze metodele pentru a pune în mișcare și a dirija destine cărturărești și, prin ele, liniile de forță ale unei întregi societăți. Rămâne încă de văzut dacă lucrul nu ia reușit până la urmă. În setea lui de a înființa, a cunoscut și influențat oameni din cele mai ferurite domenii ale culturii, și poate că într-o zi, când toți aceștia vor ști unii de alții, care, vindicându-se din aceeași sursă, vor fi uimiți să descopere cât de mare fusese numărul celor care se perindaseră prin acea școală, niciunde de găsit, pe o hartă a instrucțiunii publice din România, acestor decenii. Deși a avut la îndemână mijloace infinit mai modeste, influența pe care noi, că a avut-o asupra spiritualității românești nu poate fi comparată decât cu aceea lui Maiorescu. Nu a fost ministrul culturii, nu a putut înființa catedre și cenacluri, și nici nu a putut trimite tineri la studii pe cheltuiala statului. A înlocuit, însă, toate acestea prin forța extraordinară de formativitate a operei sale. După momentul Maiorescu și cel interbelic, istoria culturii noastre va înregistra neîndoielnic și un moment noica, a cărui pondere și semnificație. Nu pot fi măsurate deocamdată în toată amploarea lor. A trăit idealul culturii cu o asemenea intensitate încât tot ce cădea în afara relațiilor culturale rămânea pentru el în neființă. În numele primatului culturii, a sacrificat adesea omenești curente, reformulând eticul în perspectiva comandamentelor culturale. Prin 1973. Țină la snagov niște extraordinare lecții de engleză pentru ospătari, o fantastică demonstrație care îl prinsese teribil a faptului că filozofia poate începe de oriunde. Tocmai se pregătea să plece de acasă pentru o asemenea lecție, când soția sa, simțindu-se rău, l-a rugat să nu o lase singură. Punându-și galoșii, i-a răspuns, de la cultura mare. Și până la lecțiile de engleză pentru ospătari, îndatoririle mele sunt aceleași. Și a plecat. Mie mi-a mărturisit că mă iubea mai mult decât pe fiul său, care trăia, spunea el, în desăvârșirea fără săvârșire, se călugărise, pe când de la mine mai putea spera o ispravă culturală. Iar în unei operații, dându-i telefon de la spital, m-a întrebat dacă aveam liniște interioară ca să pot până una alta lucra. Toate aceste gesturi, care pot fi judecate desigur, ca monstruoase, își aveau însă întemeierea într-o atitudine care viza, în primul rând, propria lui persoană. A cunoscut o bună parte din viață mizeria, pe care nu o trăia însă nici cu voluptate, nici cu disperare, ci pur și simplu o ignora, tocmai pentru că se ignora pe sine ca ins. Eu nu mă iubesc, mi-a mărturisit odată, am descoperit într-o zi că cineva mi-e antipatic, semăna cu mine. Nu-mi iubesc numele, nu-mi iubesc natura flegmatică, aș fi vrut să fiu fiul risipitor și, de fapt, am fost fratele. Însă, ne iubindu-mă, am scăpat de mine. Am scăpat de condiția somatică, fără să mai trebuiască să o transform în spirit. Ahoreticii, și eu sunt unul dintre ei, pot intra ușor în asceză. La câmpul lung a fost găsit în cameră, îmbrăcat în palton, cu șoșoni și cu căciulă, citind Augustin. Apa din ligianul care se afla în mijlocul camerei înghețase. Dumnezeul culturii, singurul în care credea și la judecata căruia era încredințat că va fi chemat, la oaltă cu toți trepnicii și netrepnicii acestei culturi, îl orbise desigur, făcând din el nu un om, ci un mediu care dobândise dreptul, asemenea tuturor celor ce și-au intrigat contemporanii, împingând o comunitate înainte de a fi măsurat cu o altă măsură. Am avut mereu senzația, în zilele acestea, că pripa lui neobișnuită se trăgea din dorința de a lăsa totul în ordine în jurul său. într -una dintre dimineți, după ce revăzuse rămân trei mântuială, câteva pagini în Heidegger, nu se putea concentra, și nerăbdarea lui era în creștere, Thomas, coborâse înaintea noastră și rămânând singuri, mi-a spus cu un ton aproape testamentar: Dragul meu, te conjur să-ți destinul în serios! Lasă-l pe Heidegger! Este o zac gase, o fundătură. Ca să-ți poți face cu adevărat treaba, Trebuie să ai într-un buzunar miracolul grec, iar în celălalt, pe cel german. Să zicem că l ai pe primul, deși un Aristotel temeinic făcut îți lipsește încă. În schimb, este de höchste Zeit pentru a-ți începe incursiunea profundă în idealismul german. Vei lăsa deci totul deoparte, și iată ceea ce îți voi cere să faci. Știu pe cineva, care are faimoasa ediție Kant în 11 volume, a lui Bruno Casirer. O vei cumpăra și timp de 2 ani o vei citi din scoarță în scoarță. Am făcut imprudența să-l întreb, era o simplă curiozitate, cât costă. Faptul acesta l-a iritat teribil. Cât costă? Ai să vezi imediat cât costă. Însă mai întâi am să-ți spun cuia a aparținut ediția, lui Mircea Vulcănescu. Ai să duci și ai să o cumperi, dar numai pentru 2 ani. Cu 5.000 de lei. Ai aflat acum cât costă? 5.000 de lei, ca să le poți citi și avea vreme de 2 ani. Când Pitagora și-a creat teorema, a jertfit, știi bine, 100 de boi. Dacă nu vei da cei 5.000 de lei ca să citești această ediție, Kant nu va intra în capul tău și tu nu-ți vei face niciodată peratologia. Îți cer să faci un sacrificiu cu valoare simbolică. Aici e vorba de un transfer între generații, de un act aproape inițiatic. Trebuia să înțelegi asta și nu să mă dezamăgești punându-mi întrebarea vulgară cât costă. Și am să-ți mai spun ceva. Dacă ai de gând să-mi răspunzi că intrând vreme de cinci sau zece ani în tăcere, riști să pierzi pasul cu colegii tăi de generație, dacă îmi vei răspunde deci că te sperie hărnicile sterpeare altora, am să-ți spun că mă dezamăgește a doua oară. Fiindcă, dacă scrii pentru cei din jurul tău și pentru cei din timpul tău, scrii degeaba. Ajută-mă, deci, ajută-mă să pun pe lume ceva. Cu cărțile mele, n-am obținut decât o simplă înlănțuire, un sun logismos. Poate că tu vei obține conceptul. Crede-mă că nu știm niciodată cu adevărat ce putem deveni. Pentru mine, tu ești deja ceea ce poți deveni, să nu mă dezamăgești. Glasul a început să-i tremure, apoi a izbucnit în plâns și a ieșit. Am rămas de partea cealaltă a ușii, neștiind ce să fac, simțindu-mă tare neînsemnat, neputincios și mai ales speriat. Moartea lui Noica. În dimineața zilei de 25 noiembrie 1987, în camera sa de la Păltiniș, noi ca s-a trezit dis de dimineață, părându-i se că un șoarece umblă prin cameră. S-a dat jos din pat fără să aprindă lumina, amețit încă de somn, s-a împiedicat de marginea covorului și a căzut. Turul Păltinișului, făcut zilnic cu pas întins vreme de 10 ani, nu și-a spus cuvântul. În pirueta involuntară a căderii, oasele șoldului au cedat. Totul se va termina, Gabi, când nu voi mai putea să-mi fac plimbarea. Punctul meu forte sunt picioarele, nu capul, și credința mea este că orice filozof adevărat gândește mai întâi cu picioarele. A rămas întins pe podea câteva ore bune, până când a sosit Andrei Cornea, aflat anume la Păltiniș, pentru a petrece câteva zile în preajma lui Noica. După amiază, o ambulanță din Sibiu l-a transportat la spitalul județean, unde a fost internat în salonul 13, la secția de ortopedie a doctorului Marin. A existat șoarecele cu adevărat? Sau el nu fusese decât o fantasmă care nu se știe de ce ajunsese să-l hărțuiască pe Noica de la o vreme încoace? Cert este că a doua zi Joi, odată ajuns la Sibiu către ora 6 seara, am aflat de la doctor că încercase din nou, cu o oră în urmă, să coboare din pat pentru a căuta șoricelul. Când am intrat în salon împreună cu Relu Cioran, după ce ne-a îmbrățișat și cu un aer jucăuș și a cerut scuze pentru ce se întâmplase, ca și cum ai făcut o șotie, s-a grăbit să ne informeze despre prezența ocultă sub pat. A ubicului animal. În mod cu totul inexplicabil, șoricelul îl însoțise în coborârea lui spre Sibiu pentru a reapărea în camera de spital. Mi-am adus atunci aminte cum cu câteva luni în urmă, în ultimul meu sejur păltinișan, într-una din serile noastre comune, m-a întrebat dacă știu povestea cu personajul care, trezit de un ronțăit, se scoală în miezul nopții și începe să scotocească prin unghierile camerei. Ei bine, până la urmă, a descoperit cerea. îl rodea conștiința. Și încântat de anecdota lui, noi care râsese cu poftă. N-am dat vorbelor de atunci nicio importanță, și chiar țin minte cât de mult m am mirat bucuria suspectă cu care noi, ca savura, infantilismul poantei. Șoarecile acesta, care venea să încheie un destin, ieșise oare. Ca ce al morții sale, dintr-un unghier al camerei păltinișene? Sau din încăperile infinite ale conștiinței, din care Noica încerca acum să-l expulzeze, refuzând să accepte că tocmai lui, lui Noica, i s-ar fi putut întâmpla să intre în spațiul proprii sale anecdote și să ajungă? Ce rușine ar fi fost asta pentru un filozof să roadă conștiința? Dar, în fond, de ce era o rușine pentru un filozof și încă cea mai mare rușine să te roadă conștiința? Să nu lași, dragul meu, niciodată trecutul să vină peste tine, pentru că el nu vine decât în două chipurele, pe cel al regretelor sau pe cel al remușcărilor. Noi ca nu făcuse de la începutul începuturilor, decât să înalțe între el și lume pavăza propriului sistem. Intrarea noastră în lume este intrarea unor infirmi. Totul în jurul meu mă destramă. Istoria, întâmplările curente, cei mai mulți dintre oamenii care mi ies în cale, dar deopotrivă propriile mele trăiri, exaltările și întristările mele, răul acesta deșirant care roade în mine și care se înalță la suprafață ca floare otrăvită a sufletului meu. Prima carte a lui Noica sunt născuse din această răfuială cu bogăția destrămătoare a vieții, cu viața trăită la întâmplare sau care te trăiește cum vrea ea. Scrisă la 23 de ani, cartea aceasta purta încă în ea urma ghimpelui care se înfipsese de timpuriu în carnea unui adolescent vulnerabil. Dacă lumea te îngroapă în ea, asemeni nisipurilor mișcătoare, Refuzându-ți de la bun început un chip al tău, iar dacă trăirile tale te ard și te destramă, nu se impune oare urgența născocirii unei arme de apărare și atac, îndreptată împotriva infinitului rău al vieții? Noi, ca descoperă din capul locului, și tocmai din cauza aceasta, el este dopotrivă filozof și înțelept prin vocație, că ideea și sistemul sunt unicele remedii în fața asaltului nemăsurat al vieții. Acestea două sunt pedagogice și formative. Niciuna dintre ele nu este năzuință oarbă de cunoaștere și ordonare în sine, ci ordine mântuitoare. În fața puhoaielor dezordonate ale vieții, noi care ridică, deopotriva anatemic și civilizator, ceea ce înseamnă dătător de formă și de regula spiritului, Crucea propriei sale idei. Ai mereu nevoie de o idee ca principiu de organizare al vieții. Și atunci puhoaiele se domolesc pentru a intra cu minți în matca propusă de filozof. Dintr-un început conștiința, care își creează obiectul pentru a învinge conținutul nemișlocit al vieții, devine sediul unei extraordinare încordări a voinței. Cu ajutorul constructelor ei, eu mă domin Mă depășesc și ies din robia sufletelului. Matesis era o carte despre buna gospodărire a vieții interioare cu ajutorul filozofiei. Constructivismului Noica, sistemul, era pus în slujba unei filozofii a vieții cu certă componentă soteriologică. Dacă vei reuși să pui lumea și pe tine însuți în ordine. Cu ajutorul unor articulații mentale, vei dobândi salvarea ca seninătate. Iar seninătatea însemna ieșire din ordinea sufletului și trecere în ordinea spiritului. Ideea, ca agent al filozofii, însemna tocmai asta. Modul de a pune o distanță între tine și tine. Acest program voluntarist, enunțat în prima sa carte, a fost respectat și împlinit de Noica cu un fel de reverență sacră față de sine însuși. Efigia lui Noica este conturată de liniile acestui efort reiterat. Dacă viața nu merită trăită decât îmbrățișată printr-o idee, ideea aceasta trebuie la nesfârșit rafinată pentru a deveni tot mai aptă să supună viața îmbrățișării sale. Nu există instalare definitivă în spirit ca dominare a pulsiunilor sufletului, așa cum nu există instalare în sfințenie. Este limpede că în acest program nu era loc pentru un șoarece care roade într-un îngher al conștiinței. El trebuia cu orice preț alungat, dezinternalizat, trimis să se plimbe sub pat sau prin colțurile cât se poate de reale ale camerei. El nu putea fi lăsat să strice acum, la sfârșit, crezul de o viață al unui filozof, să tulbure apele de creștar ale geometriilor sale. O conștiință intrată în eroziune, gata să primească dintr-o dată toate aluviunile sufletului ținute atâta vreme cu grijă la distanță, ar fi însemnat îngenunchierea gânditorului. Iar noi, ca, trebuia să sfârșească în picioare, mărturisind pentru ideea sa. Și prin însă și această idee, pentru ultima dată la lucru, șoricelul a fost evacuat în conștiință și căutat cu prețul vieții într-un spațiu real. Mi-am notat atunci pe un cartonaș, fără niciun gând altul decât cel al reamintirii, frânturi din întâmplările și vorbele acelor ultime opt zile pe care le-am petrecut alături de noi ca împărțit între speranță, deznădejde și acceptare. De-abia în ultima zi am știut că venisem să-i priveghez sfârșitul. Vineri 27 noiembrie notat. Apare febra, bronhopneumonie. Îl regăse seara în salonul 1 de la reanimare. Este așezat de-a lungul patului, rezemat de perete, cu perne la spate, cu picioarele atârnând peste marginea patului, tristețea umilitoare a pijamalei, și a șosetelor de spital. Capul, somnolent, stă frânt în față. Când simte lumea în jur, medici, prieteni, începe să vorbească, teribil de greu și de încet, mișcând a nevoie buzele, propozițiile stingându-se înainte de a se încheia. E un delir, dar un delir articulat de idei. Unele sintagme, pe care le-am însemnat apoi, în fugă, din acest discurs febril, și-au pierdut între timp înțelesul, de pildă, despre volatilizarea medicinei. Noica avusese întotdeauna față de medici o atitudine ambiguă, care nu era decât reflexul ambiguității cu care se raporta la propriul lui trup, un amestec de panici țărănești și de epictetice detașări. Pe medicii credita și tachina în același timp, plăcându-i să-i pună când în fața părții de năstăpânit a domeniului lor, când, în fața pragmatismului sec, care repară trupul cu dezvoltura unui meseriaș ce-și drege unealta stricată. Micul discurs despre volatilizarea medicinii, făcut ad hoc pentru uzul medicilor care îl înconjura în clipa aceea, conținea pe semne ceva din toate acestea. Țin minte că terminându-l, le-a spus cu un ton de rugă și reproș: De ce nu mă operați, zău? Și după o pauză, de vreme ce tot n-ați învățat să lăsați omul să moară. Apoi, ca și cum ne-ar fi împărtășit un secret, sunt asistați să știți de ce de îngeri. În niciuna din acele zile nu s-a plâns sau nu a dat vreun semn că s-ar teme de moarte. Când nepotul lui, doctorul Nicolae Noica, i-a propus să fie transportat pentru o operație în extremis la București, i-a răspuns, prefer să mor la Sibiu decât să mă fac bine la București. Problema morții proprii o punea în termen strict gospodărești, fără urmă de frison, ca simplă disfuncție nedorită intervenită pe parcursul de săvârșini unui proiect. Dragul meu, aș vrea să mă înfrunt odată vara aceasta la Păltiniș, tineretul țării. Mi-a spus într-o doară cu două zile înaintea morții. Deși eram în contact permanent cu medicii, nu i-am simțit sfârșitul. Cred că ei se temeau să-l accepte, așa cum nu cred să-și-l fi bănuit nici el. Scrisoarea din 1 decembrie, ultima a vieții sale, pe care m-a rugat să-i o dau Marianei Noica, are un ton al încredințării față de cele spuse și nu unul fals liniștitor, Meniți să risipească temerile ființei apropiate. Mariana, dragă, e prima scrisoare pe care o trimit după accident. Sunt pregătit pentru orice, dar se pare că totul va decurge bine. Într-o primă fază, voi fi ca și invalid, ceea ce îmi va scurta viața. Apoi voi fi normal. Având ce face și ce scrie, sunt fericit. Îți mulțumesc pentru toate. Te sărută, Dinu. Dar nimic nu a decurs bine. Un chiag de sânge, pornit de la locul fracturii, a intrat în circuit și a produs o embolie pulmonară. Miercuri seara, pe 2 decembrie, a apărut disnea. Și totuși, ziua următoare, care avea să fie și cea a sfârșitului, a început senin. Mi-a vorbit dimineața, sub impresia unui vis în care se străduia să desfășoare până la capăt o idee, despre visele sufletului și visele spiritului. Visele sufletului sunt cele care ne destramă ființa, nu numai când ne hărțuiesc cu spaime oricure mușcări, dar chiar și când ne amăgesc cu bucuriile lor. Și de ce este așa? Pentru că bucuriile sufletului nu stau, au consistența aburului și nu le mai regăsești când vrei să te întorci la ele. Visele spiritului, în schimb, sunt din capul locului, ale bucuriei constante. Ele te așează într-o ordine care e mai presus de tine. Ele sunt, de fapt, vise ale adâncului, ale adâncului celui mai adânc și mai curat, și tocmai de aceea ele sunt ale ordinii în care ne întâlnim cu toții. Adâncul acesta nu este cel al psihanalizii care răscolește în cloaca fiecărui suflet, ci cel al locului în care devenim cu toții unu. Visele spiritului sunt visele noastre de îngeri. De la o vârstă încolo, pentru că suntem ceea ce ne facem, ar fi firesc să avem numai vise ale spiritului. După masă, către ora cinci, s-a sculat potrivă de bine dispus și a cerut să fie așezat într-un fotoliu. În locul bluzei de pijama, Purta un tricou roz cu mânești scurte, singurul pe care îl găsisem într-un din magazinele de pe Strada Mare, și care îi dădea acum un aer juvenil și aproape sportiv. A stat de vorbă cu medicii și a cerut să fumeze o pipă, deși fiecare respirație era însoțită de un șuierat care creștea în intensitate de la o oră la alta. Când mi-a spus, noapte bună, către ora nouă, percepându-mă, cred, pentru ultima oară, și s-a întors cu fața la perete, aerul sorbit cu nesați și disperare nu-și mai găsea loc în plămânii blocați de edemul acut. Am asistat la acest nec prelungit, cu o mână așezată timid pe închietura umărului lui, și murmurând din când în când fără sens, pentru că știam că nu mă mai poate auzi, și adresându-mă de acum celeilalte ființe a lui, aflată în spatele uzului și a hipoxiei care cuprinsese creierul invadându-i chipul cu cenușiul prevestitor al morții. Domnule Noica, domnule Noica, sunt aici, sunt aici. La un moment dat s-a răsucit cu o forță neașteptată, s-a întors brusc cu fața în sus, s-a ridicat în capul oaselor, a bătut aerul de două ori cu mâinile, ca o pasăre uriașă, și înainte de a cădea pe spate, a rostit, țâșnit dintr-un ultim fulger al minții, cuvântul german, un height, necondiționare. Când a căzut pe pernă, intrase în comă. Moartea clinică a intervenit trei ore mai târziu, după miezul nopții, în 4 decembrie, la ora 1 și 20 de minute. În răstimpul acestor opt zile, cât am stat alături de el, n-am plâns cred nici măcar o singură dată, așa cum nu plângeam nici acum când îi priveam chipul ceanozat, conturat pe albul pernei și politețea decentă a trupului aliniat impecabil cu care ne-am obișnuit să primim moartea. Este uimitor să constați cu câtă aplicație și precizie funcționăm în asemenea momente, cum din preajma celor mai iubite ființe facem să dispară inflexiunile vizibile ale inimii și lăsăm loc numai pentru gesturile care trebuie cu adevărat făcute. În asemenea momente, suntem reci și exacti, și îndeplinim cu o competență surprinzătoare lucruri pe care până atunci nici măcar nu le imaginasem, sau pe care, evocându-le, le însoțeam cu un frison de repulsie. În acele opt zile, l-am bărbierit zi de zi, și am constatat cu câtă bucurie se lăsa în seama acestui nevoit răsfăț, el care își refuzase răsfățurile vieții. Sau care avusese prea puțin parte de ele. Nu făceam aceste gesturi mărunte pentru că eram prins într-un scenariu mitologic, el era marele Noica, iar eu, învățăcelul umil, ci pur și simplu pentru că îl iubeam. Am aflat atunci că orice iubire, pentru a fi siguri că este adevărată, trebuie să treacă proba gestului care îndeopște provoacă silă. Eu, care refuzasem până atunci, să iau cont de existența biologiei și de eșecurile ei și care întorsesem capul cu dezgust din fața infirmităților vieții, i-am masat zilnic picioarele, l-am șters de transpirație și l-am schimbat, i-am curățat după fiecare masă placa dentară subjetul de apă al cuvetei, cu firescul cu care îmi spălam mâinile. Nu exista în toate acestea nici urmă de evlavie, ci doar iubire grijulie, acea iubire care apare în fața unei ființe, iubite în restriște și care o transformă prin însuși acest fapt în copilul tău. M-am surprins atunci, având severități față de el, dându-i și nedându-i voie, promițând și oferind recompense, folosind tonuri imperative. Ne Neajutoraci iubit, noi ca devenise în acele zile copilul meu. Dimineața la ora șapte am ajuns la Păltiniș. Urma să-i cer mitropolitule Antonie, care se afla pentru câteva zile acolo, învoirea ca Noica să fie înmormântat, așa cum își dorise, lângă schit. Înainte de a ajunge la casa metropolitană, am trecut pe la cabana lui Noica cu gândul să iau caietele care conțineau jurnalul de idei, temându-mă că securitatea ar fi urmat să viziteze locul odată ce ar fi aflat de moartea lui. Plecasem doar de o oră din Sibiu și continuam să funcționez cu acel automatism al eficacității care nu lasă loc pentru lacrimi. Asistând-o activ, suferința finală a lui Noica nu-mi smulsese nici măcar un suspin. Trebuia să mă desprind de logica survenirii morții pentru a-i percepe moartea ca atare în toată grozăvia ei. Iar acum, dintr-o dată, când am trecut pragul camerei, moartea aceasta a căpătat o evidență pe care nu o percepusem nici măcar în fața cadavrului lui. De ce oare simțim oamenii mai mult prin amprentele suave pe care le lasă asupra lucrurilor ce le aparțin decât prin masivitatea existenței lor? Și acum continui să simt prezența mamei mele prelungită în gesturile pe care le am învățat de la ea, un anumit fel de a ține ceașca în mână, un altul de a înfăța perna sau de a curăța în spirală continuă cu aja unui măr. Iar jalea ce ne cuprinde în asemenea momente vine din expresia pe care o capătă iremediabilul atunci când are loc întâlnirea noastră cu lucrurile pe care cel dispărut le-a părăsit. Am intrat deci în camera lui noica și abia când m-am aflat la marginea patului în care obișnuia să scrie, rezemat într-o rână despetează și cu o tăblie de placaj pusă pe genunchi, am alunecat încet și îngropându-mi fața în pătura mizeră de pe pat, am început să plâng.